Виникло відчуття, що для повного уявлення про цю родину Йому не стачає кількох штрихів А тата нема Де ж він, Віро? Повіжу Остапа до баби У село? Чого ж ти сумуєш? Хотіли поїхати з ними? Батончика шкода Якого батончика? Рижого Треба казати, Рудого Ти маєш на увазі пса? «У вашої бабусі є пес-батончик, так? Няк! Ну ось! Я сам зараз почну плакати. Що ста?» «Чому вона плаче? Що ви не робили знову?» «Пані Марія, будь ласка, я відразу відчула, що ви не добра людина, захвала, дволика. Як тільки ви прийшли, тут почало діятися казна що. Відчепіться від неї взагалі, чому б вам...» Остап, напевно, дуже не хотів їхати до бабусі і здійняв тут несамовиту бучу, я вгадав. Тому ви всі тут у такому екстазі. Скільки разів я казала вам не пхати носа не в свої справи, грубіяни. А вам не спадало на думку, що сотні людей гинуть тому, що такі, як ви, бояться, віро? Постривай. Залиште її у спокої, залиште всіх нас, Дівчинка схлипувала і терла кулачками очі. Андрій їй не заважав. Вони сиділи на балконі у плетених криселках і виконували роль свідків загибелі останніх крапель дощу у калюжах. Баркувало кількох штрихів. «Вони поїхали на таксі?» – обережно почав Андрій. «Угу». Не знайшовши в його словах крамоли, відказала Віра. «Але Антон міг відвести їх сам до села?» «Угу». «Та чому вони поїхали на таксі?» «Машина барохлить».